— Та ми ж тільки хотіли, — заікнувся був Славко, але брат перебив його. — Тільки трохи піднятися хотіли тату. — Ну, подивитися просто, як воно село згори виглядає, але захопилися та й. — Щоб не було мені більше таких гарних захоплень, — вже заспокоюючись, мовив дядько. А то, їй Богу, зніму очкура і так відлупцую, що сісти не зможете. Тиждень брати були сумирними, мов ягнята, але з прагненнями довести свою хоробрість не розпрощалися. Незабаром у Сашка з'явилася ще одна думка – провести ніч на цвинтарі. Оце, мовляв, справжнє випробування. Дурниці, скривився Славко, це вже набридлої в книжках. Згадай, всі на цвинтар бігали, як ідіоти, і Том Соєр, і я вас павлушаю, та й взагалі. Казав я тобі, що книжки не найкращий варіант. От якби ми в місті були, пішли б до малих бомжів переночувати в каналізацію або підвал. Оце справді щось. А коли б ще й у притулок когось відвели, врятували, то взагалі клас. Та де ж їх тут узяти, аж засмутився Сашко. Цигани бувають часом, але рідко. Може, в райцентр з'їздимо, пошукаємо бомженят? А гроші? А вдома що скажемо? Це ж там і ночувати треба, зітхнув Славко. І взагалі з порожніми руками до бомжів не підеш. Харчів треба купити, ну, ще там щось. Ні, брате, не підходить нам ця справа. Гроші то ще нічого, а як раптом у рейді захоплять. Уявляєш, що буде? Як візьмуть на облік, тоді від батька за потиличником не відбудешся. На бог вистачить. То як? підемо на цвинтар, порушив сумну мовчанку Сашко. Варіантів усе одно немає. Ну добре, махнув рукою брат. Хоч щось робити, не сидіти, як квочки. Адже час спливає. Але героїчний рейд на цвинтар здійснити не вдалося. І не звини хлопців. Коли вони, скрадаючись у малині, вже вибрались на леваду, то побачили якусь дивну мовчазну постать, що виразно вимальовувалася на тлі нічного неба. «Ой!» – ледь чутно скрикнув Сашко і враз присів на впочепки. «Хто це, Славко, а?» «Не знаю!» – промурмотів брат, вдивляючись. «Може, обійдемо його якось?» Але обходити не довелося. «Ну що, барбоси?» – почули раптом хлопці голос дідуся Сергія і полегшено зітхнули. Але підвестися так і не наважились. «Може, скажете?» – гнув своїй дід, підійшовши до них. «Чого це вас баламутить, як воду в чортері?" «А хіба що?» Невинно закліпав очима Сашко. То вам здалося, дідусю, слово честі. Ми ж і на городі працюємо, і корову випасаємо, і свиню годуємо, ну як завжди. А по ночах вас носить теж як завжди, примружився дід, набиваючи людку. Чи як? Та... Заїкнувся Сашко розгублено. Та ми те є. Погуляти вийшли. І собі вихопився Славко, Але одразу ж прикусив язика. І треба ж таке бувкнути. А ну, хлопці, давайте без дурощів. Посерйознішав дід Сергій. На заклятий став зібралися, так? По обличчях ваших бачу. — Та кажіть, кажіть, бо мені вже терпець урвався. Брати помовчали, похнюпивши голови, перезернулися. — Та ми вже були там, діду, — знічено пробелькотів Сашко. — Це ми в інше місце, так, особисті справи. — Були? — здивувався дід. — І ночували? Оце то так. «Ну, розповідайте, розповідайте, чи ж бачили, що?» Сівши кружка, брати, затинаючись і підштовхуючи одне одного, почали розповідати. Дід слухав мовчки, уважно. «Ну, ось що, онучки», – сказав нарешті дідусь, коли хлопці замовкли. «Цікаву річ ви розповіли». — Ви ж виходить єдині, хто козака у вісні бачив, хоча ходило туди чималенько люду. І я з друзями, коли малий був, ходив. — І що? — аж скрикнули брати,